Сега ще видим как това същество на злото, звярат с двата рога, е включено в човешката еволюция и каква роля играе то в процеса на човешкото развитие. Попреди споменах накратко за това. Под влияние на Христовия импулс в шестата културна епоха на петата раса, която епоха е означена в апокалипсис с името Филаделфийска църква, ще се образува една група от хора, излъчени от цялото човечество, Начало с славянството, които ще приложат духовната, братската любов в живота си и ще дадат пример за един нов начин на живот. Те ще бъдат квасът, който ще закваси по-късно и други хора, но по силата на закона на полярността, всички хора не ще могат да приемат този духовен импулс защото на него противодейства друг импулс, който идва от средата на това същество на злото, който има противоположна тенденция на разединение, на егоизъм, на материализъм. Христовият импулс изразява вътрешният, дълбок стремеж на душата към нейната първоначална родина, божествения свят. А другият импулс изразява този стремеш, който е породен в процеса на слизането и е предаден от животинската природа на груповите души. И за това учителя казва В човешката душа има два стремежа. Единият я тегли нагоре към слънцето, а другият е свлича надолу към центъра на земята, на който импулс се отдаде душата, в такава посока отива нейното развитие. И Гьоте, който е познавал този закон, казва във фауст Чувствам, че в мене живеят две души – едната ме тегли нагоре към слънцето, към възвишеното, красивото, великото, а другата ме тегли надолу към земята, към преходния, лекия живот на развлечения и удоволствия. Всеки човек чувства тези два стремежа в себе си и на който да даде път, такава посока взема неговият живот – и задачата на окултните и духовните движения в света е да подхранва този духовен стремеж душите, който беше пробуден от Христовия импулс, да стимулира човешките души в това направление, за да се създаде едно ядро от хора между човечеството, което да измени начина на живот във възходяща степен, или казано с други думи, което да одухотвори живота, да внесе в него любовта и духовния елемент и да го осмисли по такъв начин. Когато тези хора, които са решили да живеят в братство и любов, дадат друга насока на живота на човечеството, тогава постепенно, в течение на шестата културна епоха на петата раса, ще стане едно разделение на човечеството. Едни все по-ясно ще се очертаят на страната на Христа, това са хората, които искат да приложат любовта и духовния начин на живот, и другите, които ще продължават стария начин на живот, като все повече се отдават в плен на материалния живот. Това ще бъде първото голямо разделение на човечеството, което ще стане в шестата културна епоха на петата раса. И това става под влияние на това същество, за което Йоанн казва, че числото на звяра е 666. Така шестата епоха на петата раса е първата шесторка на това число, и една от мисиите на учителя е да създаде една група от хора, които да бъдат проводници на Божествената любов, за да може да се образува едно ядро, от което ще се роди човечеството на шестата културна епоха на Петата раса. Около това ядро ще се групират всички хора, които са приели Христовия импулс. От това ядро на шестата културна епоха ще се роди човечеството на шестата раса, която ще бъде носителка на любовта и братството, и ще бъде светеща раса. Тази раса ще бъде образувана от тези, които са приели духовния импулс на Христа и са станали проводници на любовта. А всички, които отхвърлят този импулс и продължат да живеят по стария начин, те няма да имат условия за развитие и постепенно ще се израждат и ще образуват една опадъчна, изродена раса. Тази идея е разработена от автора на романа Занони, Булвер Литон в неговия роман «Врил» или «Бъдещата раса». В течение на шестата раса ще се развият, както видяхме също седем културни епохи, в течение на които все повече хора ще приемат духовния импулс на Христа и ще преминат в прогресиращата раса, а отпадъчната раса все повече ще се изражда и ще затъва все по-дълбоко в материята. Шестата културна епоха на шестата раса ще се даде един нов, голям духовен импулс за духовен живот и тогава още много хора ще минат в новата раса, а другите, които не са приели духовния импулс на Христа, все повече ще отпадат, живеейки под импулса на силите на злото, символизирано с вяра с двата рога. От тук води происхода си втората шесторка – на числото 666. Третата шесторка, както ще видим по-нататък, ще дойде от шестото въплъщение на Земята.